Усіх вітаю! День 27-й проєкту 50. Будемо сьогодні продовжувати з вами читати книжку Люби без ілюзії від Анни Топіліної. Зараз якийсь такий настрій, нічого не хочеться робити. Я думаю, о, саме час почитати книжечку, саме час, так би мовити, хоча б трошки доторкнутись до творчості Анни. І тоді що? І тоді у мене почне палати, і тоді настрій одразу буде рухатись вгору. Ну, подивимось, коротше. Кажучи, у нас сторінка 60, назва розділу «Щасливі разом». Які вони? Здорові стосунки. Епіграф. Ви скучили за епіграфами? Того дня, коли жінка зможе любити завдяки власній силі, а не слабкості, коли вона любитиме не для того, щоб утекти від себе, а щоб себе знайти, не для того, щоб себе зректися, а щоб утвердитися, того дня любов стане для неї, як і для чоловіка, не смертельною небезпекою, а джерелом життя. Сімона де Бовуар, Мушу зізнатись, я довго підступалась до написання цього розділу. Описувати те, що рідко трапляється в живій природі, завдання непросте. Це про щасливі стосунки вона. Ну, в принципі, мабуть, можна з нею погодитись. Рідко трапляється. Ну, рідко. Не так рідко, як там тваринки, які занесені в «Червону книгу», але тим не менше. Це як описувати єдинорогів. Сама їх не бачила. Свідчення очевидців розмиті, недостовірні. Та й ніколи не знаєш, чи можна на них покластися. Ще складнішим стає це завдання, якщо ти сама нецілковито впевнена, що єдинороги насправді існують і міркуєш собі, а чи не породжені вони багатою колективною фантазією. Хіба мало на світі міфів? Водночас багато речей, про які ми і мріяти не могли, 150, 100 чи навіть 20 років тому стали для нас щоденною данністю, і ми не можемо собі уявити світ без них. Наприклад, відносно недавно... Що таке 100 років з погляду історії? Жінки не мали права володіти майном, обирати партнерів, розлучатись, мати дошлюбний секс, робити аборти, регулювати народжуваність і розпоряджатись з собою, власним тілом. Але часи змінились. Сьогодні ми живемо у світі, де в нас, принаймні де юре, є той самий набір прав і свобод, що й у чоловіків. Ми досягнули, ми змогли. Крім того... Утнули це за такий короткий проміжок часу, аж голова обертом, Напрошується висновок, якщо нашим прабабусям вдалося досягти таких неймовірних результатів за такий короткий час, то і ми, напевно, зможемо домогтись успіхів у складних завданнях. А що може бути складнішим, ніж будувати в сучасному світі рівноправні стосунки, чи бодай стосунки, які задовільняють наші потреби і не руйнують нас зсередини? Драматично, що пиздець, але добре. Правильно, тільки здобуття базових прав і свобод. А цим нам, дякувати, здоровому глузду вже не потрібно прийматись. Але щоб рухатись до мети і дорогою не заблукати, потрібно знати бодай приблизно, що це за ціль і де вона є. Тому розберімось, що ж таке рівноправні партнерські стосунки: стосунки побудовані на цілісності, а не дефіциті. Стосунки, без яких можна прожити, але з якими життя стає краще. Які вони? Поміркуємо в голос. Мозик працює так, що нам найлегше думається від протилежного. Тому почнімо з того, чого у стосунках абсолютно точно не має бути. А тоді запропонуємо те, чим це можна замінити. Перше. Логіка підказує, що в рівноправних стосунках насамперед не повинно бути нерівності. Що таке нерівність у контексті взаємин? Вона зазвичай полягає в тому, що хтось з партнерів, найчастіше жінка, з огляду на вже озвучені причини, значно більше зацікавлений у розвитку стосунків і, відповідно, вкладає в них більше ресурсу і менше отримує натомість. Хтось більш зацікавлений, угу. він із-за цього він більше вкладає. Ну, добре. Ця нерівність, ну, Знову ж таки, це особливо, коли ми перші рази читали цю книжку. Було дуже багато проти... протиріч. Ну, добре, дівчина зацікавлена в стосунках більше. Це стандартна історія, ну, якщо ми візьмемо суспільство? Ну, в принципі, так. Ми з вами бачимо по історіям стосунків, які розбираємо на каналі що багато чоловіків дуже також хочуть стосунків, дуже з цим поспішають, але якщо, в принципі, загальну картину взяти, то, мабуть, так, дівчата більш зацікавлені. Чому? Чому дівчата більш зацікавлені? Ну, тому що у них ресурсу менше, а у чоловіків, якщо, знову ж таки, ми узагальнюємо картину, так, візьмемо по країні, наприклад, так, у чоловіків в середньому більше і вони хочуть стосунків, зазвичай більше, ніж чоловіки, щоб ресурси були спільними. А якщо це так, то мені здається не зовсім вірно казати, що ну, в стосунки, відповідно, дівчата більше вкладаються тоді. Чи ні? Ну, ясно, що це така гра слів, що мається на увазі, коли вона каже, що людина більше вкладається в стосунки – що маю на увазі я, але якщо ми так більш прагматично на це подивимось, то мені здається, ну, не знаю, у вас такі самі думки, як у мене чи ні, що якщо ми беремо такі ну, показові, да, середні, знову ж таки, стосунки по країні, то там чоловік вкладається в стосунки більше, ніж жінка. І на етапі зваблення, і потім в самих стосунках. Спершу, спершу сама жінка скасовує. Ой, блядь, уже уже в недастврі летить вгору. Ой, блядь. Спершу. Так, да. сама жінка скасовує всі свої плани, якщо чоловік раптом покликав на побачення. От сука тупая, блядь. Курка. Йова в рот, блядь. Нетерпляче, чекай його дзвінка. Якщо що, це про вклад в стосунки. То скасувала свої плани? Скасувала. Так. Нетерпляче, чекай його дзвінка. Чекай його дзвінка. Ну, сама ж вона не може подзвонити, правильно? А як можна вкласти в стосунки? Подзвонити самі? Ні. Чекати на дзвінок? Так. «Години збуває перед зеркалом, збираючись із ним на зустріч». Прямо години. Ні, ну так, добре. Е, в середньому дівчата більше збираються, ніж в середньому хлопці, але ж, ж таки, і хлопці також дуже багато часу витрачають на те, щоб і грошей, і в тому числі, щоб виглядати привабливо. А по-друге, ну, так знову ж таки, от вона живе там в Швеції, живе в Європі, там дівчата не витрачають так багато годин часу перед зеркалом. Не настільки там себе, так би мовити, наносять на себе бойову розкраску, розмальовку. Так? Чому? Тому що розуміють, що на побаченні вони будуть намагатись брати собою, особистістю своєю. Так? А у нас... Зазвичай дівчата проводять години перед зеркалом, тому що там нічого немає всередині пусто. І днями а, Це все про те, як вона вкладається в стосунки. А -а -а -а -а -а -а -а. І днями обдумує кожне його слово. Говорить, ти кажеш, що я не вкладаю стосунки. Ах ти, так би мовити, невдячно скотеняка. Я днями обдумувала кожне твоє слово, поки він перейнятий власними, і тут, щоб ви розуміли, по-іншому зовсім написано, важливими чоловічими справами. Ну, тобто, вона наче висміює це. Ну, тобто, значить, блядь, у мене навіть слів не вистачає. Вона, так би мовити, каже, що важливі чоловічі справи – це вигадка, а при цьому, при всьому, ту хуйню, яку вона написала тут. Так, няма обдумувати кожне його слово та годину проводити перед зеркалом, це прям важливо, що пиздець. Років за два років. Вона ж таки одноосібно тягне на собі відповідальність за дім, дітей, планування сімейного дозвілля, догляд за старшими родичами, Здоров'я і благополуччя чоловіка, і все, що пов'язане з функціонуванням стосунків і сім'ї. А, а чим же він займається? З друзями, з друзями пиво п'є, чи що? А на додачу до відповідальності ще й про вину, якщо раптом щось пішло не так. Ну а чому ж вона не пише, а чим? От, от, знову ж таки, одноосібно тягне на собі відповідальність за дім. Відповідальність – це що має цінуватися? Ну, щось мені підказує, що от така дівчина, як ця Анна Топіліна, якщо в домі, там десь, я не знаю, розетка, наприклад, перестане працювати, так? Блядь, вона просто винесе мозок свого чоловіку за те, що навіть якщо він запропонує викликати майстра, вона буде казати, що у нього там руки, блядь, ростуть із сраки, що він сам нічого не може, щоб це він сам зробив, та таке інше. З дітьми теж саме. Зроби для них те, зроби для них те, зроби для них те. Придбай для них те. Я навіть придбай не тільки про гроші, кажу. А ти, коли будеш там їхати з роботи, заїдь туди та туди та туди. Він каже, це ж частина міста, мене не їбе. Планування сімейного дозвілля – це також такий план капканбля. Ну, короче, ой, тупа курка, ой, тупа курка. Антонімом нерівності у нас є, звісно ж, рівноправ'я. Багато людей вважають, що рівноправність означає однаковість, стирання різниці між чоловічим та жіночим і смерть цієї прекрасної, романтичної мішури, яка оздоблює взаємини між статями. Звісно, це не так. Суть рівноправності не в однаковості і в не в скурпульозному розподілі геть усіх обов'язків та інвестицій у стосунки 50 на 50. Ну, звісно ж. Фундамент рівноправності в тому, що партнери, які об'єднуються, мають однакову цінність. Вони насамперед вільні люди, які з доброї волі зав'язують стосунки і залишаються в них, розвивають, а за потреби лагодять. При цьому, при всьому. Усього на всього піднімаємося на абзац вище. І вона бере і просто, ну як мені здається, перебільшує свій вклад стосунки, свій гвинтокрило зараз на вулиці летить, десь зовсім поруч. Не знаю, вам чутно, не чутно. Зараз рідкість побачити у небі, десь в Києві там гвинтокрило чи ну, в літак це взагалі нереально. Ось, але тим не менше. Це до чого? До того, що щось мені підказує, що якщо дійсно в стосунках буде рівноправ'я, то така дівчина, як оця Анна, вона насправді буде вважати, що її, там, її не поважають, і що це не рівноправ'я, а її права утискають. Розумієте? Як в тому анекдоті про сліпу дівчинку, да? яка все казала, там, що а, «О, а ви точно там смачненько щось їсте», ви точно собі більше поклали. І коли їй поклали смачного велику-велику тарілку, вона каже «Нихуя собі!» «Я уявляю, скільки ви там собі тоді поклали, якщо мені так багато». Так і тут. У рівноправних стосунках не буває глави сім'ї, не буває голови або шиї. Їх розпочинають дві окремі, незалежні людини – кожна з яких має власну думку. Вони сперечаються, шукають компромісів і, зрештою, приходять до спільних рішень. Рівноправність також проявляється в тому, що обидві сторони вкладають у стосунки приблизно однакову кількість ресурсів і не користуються партнером як допоміжним персоналом. Як рівноправ'я може виявлятися на практиці. Готових рецептів немає у кожної пари власні правила. Утім, чи не єдиною спільною рисою тут є те, що в рівноправному партнерстві ніхто з двох не почуває, що його чи її використовують або обділяють. Для когось це рівний розподіл хатніх обов'язків. немитий мити посуд, посуд, неприбрана квартира, може швидко і якісно розбити майже кожен любовний човен. А для когось? Традиційний розподіл обов'язків, коли обоє партнерів бачать внесок одне одного і вдячні за нього не плутати. З я тут гроші заробляю, а ти вдома з дітьми відпочиваєш. Неважливо, як саме виявлятиметься рівноправність у конкретної пари, головне, що партнери поліпшують життя одне одному, добровільно, взаємно і з радістю. Ось щось мені здається, що коли вона писала цю книжку, вона настільки ображена на весь світ, настільки ображена на чоловіків. Ну, тобто, там зрозуміло, з чого там, ми пам'ятаємо, з чого розпочалась книжка, з того, що у неї не склали стосунки, і чувак там, короче, падла, гнида і таке інше. Але вона бере, ну, от прям відчувається, вона зла на усіх. На усіх. І прямо ця книжка, вона не повинна бути в такій рожевій обкладинці. Вона повинна бути в якійсь такій дуже-дуже, не знаю, чорному кольорі, чи може якогось такого кольору землі. М? У хороших, рівноправних стосунках немає місця для насилля і контролю. Ну контроль? Ну який може бути контроль над жінкою? Мені цікаво, але вона також не контролює свого чоловіка. На те вони... І стосунки, що все одно там обмеження так чи інакше є. Це абсолютно нормально. Так, це добровільні обмеження. Але ну, не може бути таке, що це стосунки, ви не обмежуєте взагалі ніяк один одного. Ну і відповідно не може бути там обмежень без якогось контролю. Але давайте почитаємо, що мається на увазі. У насильства багато граних. І те, що ніхто ні на кого у стосунках не підіймає руку, ще не означає, що насилля там нема. Воно буває різних видів. Якщо фізично легко помітити і припинити, то інші форми насильства здатні маскуватись під любов і турботу, як їх бачить наше просочене нерівністю суспільства. Де ти пизда сама просочена. Скажімо, багато хто і досі вважає, що гостра критика на адресу партнера цілком припустима. Та насправді це лише форма психологічного тиску. Інші думають, що шлюб – це абонемент на секс, і що сексуального насильства у шлюбі не буває за визначенням. Це теж хибна думка, якому докладніше розглянемо в розділі «Зі мною так не можна». Контроль – одна з форм психологічного насилля, особливо часто ховається за маскою романтичного кохання і турботи. Наприклад, «Я забиратиму тебе з роботи, щоб ти ніколи не поверталась додому сама». Цілком може бути спробою контролювати пересування партнерки. Ой, Господи. Не контролюй моє пересування. Не для того. Я укладала з тобою шлюб, щоб ти контролював моє пересування. Тут ну, от, хочеться одразу казати, що очі бачили, що окупували. Я також вважаю, що крайнощі – це завжди погано. І якісь там... Занадто трешові ревнощі – ну, це не повинно бути в здорових стосунках. Але ж, знову ж таки, треба на це все звертати увагу і робити з цього висновки, а за висновками відповідні дії ще на початку історії. Контроль буває від ревнощів, але часто спричинений бажанням мати владу над іншою людиною. Якщо я одноосібно вирішую – що тобі вдягати, куди з ким ходити, яким тоном говорити, і що приготувати на сімейну вечерю. Отже, я головний, володію тобою і можу, тебе контролювати. Те саме стосується контролю за фінансами, різних заборон та інших виявів власництва. У рівноправному партнерстві не місце ієрархічним стосункам. Я начальник, ти дурбель. Саме тому в них не повинно бути і натяку на контролі насильства, що має бути на їхньому місці. Свобода і повага. У стосунках, вибудованих на принципі свободи, партнери живуть разом не через певну потребу, а з доброї волі, яка підтверджується щоденним вибором бути з цією людиною. Девіз таких стосунків не ми разом, тому що не можемо жити одне без одного, а ми разом, тому що не хочемо жити одне без одного. До того ж, партнери рівноправних стосунків не зливаються в єдиної, не перетворюються на неподільне ми. Вони мають значно важливу вищу штуку близькість. У чому різниця між ними? У злоті існує тільки ми, а близькість дозволяє існувати дуже різним я і ти, яким утім добре разом. У партнерських стосунках, побудованих на фундаменті близькості, різниця між партнерами сприймається не як загроза, а як ресурс. Ти не вмієш готувати, зато чудово даєш раду з дітьми, наприклад. Це дає змогу партнерам мати різні інтереси, смаки, бажання, захоплення, а головне поважати право іншої людини на цю відмінність. І нарешті пункт третій. Чи не найважливіше, у близьких рівноправних взаєминах не має бути місця для брехні, маніпуляцій і підлаштовування під іншого. Щоб зрозуміти, чому це важливо, подумаємо ось про що. Коли люди брешуть, коли бояться, що правда про їхні істинні вчинки або думки зможе похитнути, чи зруйнувати стосунки. Коли люди маніпулюють, коли не вірять, що зможуть домогтись від партнера реакції завдяки відкритій комунікації або бояться показати власні реальні потреби. Коли люди намагаються підлаштуватись під когось, коли не вірять, що їхнє справжнє «я» варте прийняття і любові. Отже, у стосунках, де одному або обом партнерам доводиться брехати, викручуватись або маніпулювати – немає справжньої близькості, цебто можливості повністю відкритись і бути прийнятим з усіма своїми особливостями. І, на жаль, рано чи пізно такі взаємини так чи так розваляться, тому що в них відсутня фундаментальна річ, яка дає змогу будь-яким стосункам залишатись на плаву – пряма комунікація. Що таке пряма комунікація? Вона гарантується на давньому доброму понятті довіри, тобто на впевненості в тому, що якщо я озвучу словами власні бажання, Почуття, страхи і переживання. Партнер мене почує. Або спробує почути, наскільки вміє або може. І не відкине. Необхідною передумовою прямої комунікації є внутрішня цілісність обох партнерів і впевненість в тому, що інша людина не стане ламати чужих кортонів і чітко означить власні. Пряма комунікація, відкрите спілкування це те, з чого власне складаються будь-які живі взаємини. Це повітря, яким дихає партнерство. Насправді теоретизувати можна безконечно. Знову ж таки, це безконечно. Вчора забув подивитись. Безконечно. Ну, я перше пишу про любов. На цю тему вже написано «Тьма тьмуща» – сторінок філософської і психологічної літератури. Суть усього, що написано вище, можна сформулювати однією місткою фразою. Хороші стосунки – це ті, в яких краще, ніж без них. Але ця універсальна формула діє далеко не завжди. Якщо наше життя без стосунків – це хаос, порожнеча і болісна самотність, що ми їх ніяк не можемо наповнити і організувати в щось продуктивніше, то будь-які взаємини, навіть ті, у яких нас принижують і контролюють, видаватимуться нам хорошими чи, принаймні, кращими, ніж жахіття одиночного плавання. Що з цього можна виснувати? Все дуже просто. Що краще наше життя без стосунків, то вища планка, і то вдаліше буде наше взаємодія з іншими людьми, любовне не тільки. Просто тому, що на менше ми не погодимось. Саме про це йшлося в попередньому розділі. Саме на ґрунті внутрішньої цілісності і відчуття, що наше життя прекрасне і повне, можна побудувати взаємини, які тішитимуть. А з порожнечі і нестачі народжується, на жаль, така сама порожнеча. Приймається? Такий Табличка така. Ключові складові здорової любові. Близькість, взаємна зацікавленість, відкритість, довіра, емоційна прив'язаність, здорові кордони, підтримка, прийняття, пряма комунікація, свобода, сексуальна гармонія, спільний розвиток, спільні інтереси, турбота. Е, жінки говорять про хороші стосунки. Так, що це за жінки такі, які говорять? Ну, тим не менше, що ж вони говорять? Здорові стосунки – це коли з партнером не соромно, не страшно і не нудно. Так, Можуть чоловіки казати про хороші стосунки, так чи ні. Чоловіки таке не кажуть. Можна, можна сказати, а люди говорять про хороші стосунки. Хороші стосунки – це коли тобі добре, мені добре, і хочеться це постійно повторювати. Байдуже, з якої причини. Ну, нормально. Говорять таке чоловіки також. Говорять. Хороші стосунки – це коли ти відчуваєш внутрішню свободу, і вона нікуди не зникає у стосунках. Є. Хороші стосунки – це взаємна довіра. Є. Здорові стосунки – це ті, в яких можна чесно означити власні бажання, кордони і потреби. Ну, є такі. Хороші стосунки – це ті, в яких я стаю сильніше, розумніше, добріше, спокійніше, і які не висмоктують з мене енергії. Навіть тут, Чоловік може сказати, що хороші стосунки – це ті, в яких я стаю сильнішим, розумнішим, добрішим, спокійнішим, нормально. Хороші стосунки – це стосунки, в яких є місце для двох. Хороші стосунки означають якісну комунікацію, взаємну повагу, уміння спілкуватися, слухати і приймати особливості іншої людини. Хороші стосунки – це стосунки, які спрощують, а не ускладнюють життя. Ну є таке? Є. Ну добре.